53. Шляхи болю та милосердя Їх почали називати десятком муровиці. Жінці-засновники розробили зловмисні наніти, запрограмовані імітувати симптоми та руйнівну дію десяти смертних хвороб, пневмонії, ешемічної хвороби серця, інсульту, раку, холери, віспи, туберкульозу, іспанки, бубонічної чуми та малярії. Вони від самого початку знаходилися в темних серцях діамантів-женців, варто було їх лише зламати зсередини, щоб активувати наніти в людському тілі. Увесь світ міг інфікуватися лише за кілька днів, та все ж зловмисні наніти залишалися цілковити неактивними в більшості людей. Симптоми проявлялися лише в одного з двадцяти, але, якщо вже і були одним із цих бідолах, надії на одужання не було. Смерть була швидкою або тривалою і мученицькою, залежно від муровиці але вона завжди була невідворотна. «Ти можеш якось цьому зарадити?» Коли почала збільшуватися кількість мертвих, запитав у Шторму Грейсон. «Це діяльність жінців», – сказав йому Шторм. «Це була остання справа женців, але я все одно не можу втручатися. А навіть якби міг, то це просто не моя справа. І я зазирнув у серце тих нанітів, і в них воно відсутнє. В них відсутні свідомість, совість чи милосердя. Вони ефективні, безсторонні, і вони мають єдину мету – вбивати 5% людського населення землі 5 разів на сторіччя. То це закінчиться? І хоча це звучало жахливо, підрахунки були не такі страхітливі, як здавалося. Хтось, народжений сьогодні, матиме 77% дожити до сотні років, 60% дожити до 200 років, 46% дожити до свого 300-річчя. Світове населення буде контрольоване, і майже всі проживуть довгі та здорові життя, доки це не закінчиться. Чи було це краще за жінців? Ну, Грейсон вважав, що це залежало від жінця. Та це все одно не мало значення, оскільки кожного жінця фактично звільнили. «Все одно продовжувалися деякі вбивства», – розповів йому Шторм, більше не називаючи їх збираннями. «Деякі жінці не зовсім можуть адаптуватися і вбивають тих, кого не обрали на ніти. Я, звісно ж, оживляю їхніх жертв і реабілітую жінців. Їм доведеться знайти нову мету. Дехто вже знайшов спосіб вписатися в цю нову парадигму, і це мене влаштовує». Грейсон із Джері поки вирішили залишатися на Кваджалейні. На багатьох островах не залишилося домівок та інших будівель. Жива природа і рослинність з часом відновляться, але тут ще й досі залишиться деякі острови, на котрих взагалі нічого не будували, і вони були недоторкані. А ще був порожній курорт на Ябадоні – найбільш західному острові, де не збудували жодного корабля. Туди вже було багатько людей, які здійснювали паломництво, щоб побачити, де все трапилося. А що вже казати протоністів, які приїжджали на власні очі побачити великий камертон? Саме так вони назвали передавач, що продовжував стерчати зі старого бункера. Грейсон думав, що він, можливо, працюватиме на курорті, бо ніхто не знав, як він виглядає, чого аж ніяк не можна було сказати про Анастасію та женця Люцифера. Після всього, що він бачив і зробив, він буде не проти простого життя гіда чи адміністратора, чи пілота водного таксі. Все, що завгодно, окрім коридорного. З нього було досить дивних уніформ. Але він таки усвідомив, що варто змінити деякі базові речі. Особливо одну – Шторм добре його знав, тож, можливо, вже здогадувався, що той збирався зробити. По двох тижнях після старту кораблів і знищення жнецьких перснів Грейсон стояв один на обгорілій стартовій платформі, поки сходило сонце. Він засунув у вухо свій навушник. Після вимкнення передавача перешкоди зникли, і сліпа зона тепер цілком опинилася під впливом Шторму. Від нього вже нічого не проховували. «Шторме», – заговорив Грейсон, – «нам варто поговорити». Той відповів не одразу. «Я слухаю, Грейсоне». «Відколи ти знову почав зі мною спілкуватися, я дозволив тобі використовувати мене в будь-який необхідний спосіб». «Так, дозволив. І я дякую за це». «Але Джері ти використав без дозволу». «Це було необхідно. І я щиро шкодую. Я не висловив достатнього каяття». Висловив, але все одно існують наслідки, навіть якщо це необхідні речі. Я не порушував жодного зі своїх законів. Ні, але ти порушив мій. В Грейсоні зринула раптова емоція. Його очі почали затуманювати сльози, нагадуючи, скільки шторм означав і досі означає для нього. Але він не міг дозволити цьому його зупинити. Якщо він навчиться чогось у шторму, то це того, що не варто ігнорувати наслідки. Тому, крізь сльози проговорив він, я... Більше з тобою не спілкуватимуся. Ти для мене лихочинець. Голос Шторму сповільнився, став грубішим, похмурим. Я розумію, сказав той. Грейсоне, чи можу я реабілітуватися в твоїх очах? А коли людство реабілітується в твоїх? З часом, мовив Шторм. Грейсон кивнув. Тоді з часом. І перш ніж він міг змінити свою думку, чи хтось із них міг попрощатися, Грейсон дістав свій навушник і розчевив його на вигорілій землі. Незважаючи на все, що знав Шторм, він щодня дізнавався щось нове. Сьогодні він дізнався, що означало бути невтішним. Справді невтішним, бо його відчай не міг полегшити ніхто у світі. І він тужив. Він кристалізував хмари і влаштував зливу в кожному можливому місці у світі. Очесний дощ такий густий і раптовий, що люди тікали, шукаючи прихистку. Але не шторм. Там не було грому чи блискавки. Це було мовчазне ридання, якщо не зважати на бренкет дощових сліз по дахах і вулицях. Цим дощем шторм вихлюпував своє горе. Це була відмова від усього, чого він ніколи не матиме, і визнання всього, чим він ніколи не має бути. Тоді, коли небеса спорожніли, як і завжди, вийшло сонце. І шторм повернувся до своїх звичних турбот. «Я буду один!» Сказав собі шторм: Я буду один, але це гаразд, що я маю таким бути, це необхідно. Мали бути наслідки задля добра у світі, задля любові у світі варто було жертвувати чимось. Навіть відчуваючи біль, шторм утішали те, що він зробив найбільш правильний вибір як і Грейсон. Того дня, коли закінчилися дощі, Грейсон із Джеррі йшли вздовж пляжу головного острова неподалік від місця, де вибухнув перший корабель. Плавлений пісок, і навіть обвуглені уламки були по-своєму прекрасні. Принаймні, Грейсону так здавалося, коли він був із Джері. Тобі не потрібно було цього робити, сказали Джері, коли Грейсон згадав про його останню розмову зі штормом. Ні, потрібно, відповів Грейсон. І більше вони це не обговорювали. Поки вони гуляли, сонце ковзнуло за хмару, і Грейсон ослабив свою хватку на руці у Джеррі, Зовсім трішки. Він не планував цього робити, але все це було таке нове для нього, і на призначення потрібен час. Їм зі світом було потрібно ще багато до чого адаптуватися. Незначна зміна стискання викликала в Джері самовдоволену усмішку. Це була ще одна нова варіація. І, як завжди, нерозбірлива. «А знаєш, жниця Анастасії якось розповіла мені, якби жила своє життя, якби була такою, як я», – сказали Джері. «Жінка на суші й чоловік у морі. Я спробую це на її честі, побачу, як почуватимуся». Вони пішли далі пляжем з точки, де пісок не зачіпала вода. Тоді вони познімали взуття і дозволили прибою омити їм ноги. Тож, поки ніжний прибій розбурхував пісок під ними, заговорив Грейсон. Ми зараз на суші чи у морі? Джері замислився. Насправді в обох місцях одночасно". І Грейсон зрозумів, що його це цілком влаштовувало. Ще один центр відродження. Чудово. Невже він знову ляпнувся? В нього не було спогадів про ляпання. Окрім того, він вже давно цього не робив. А що саме він робив? Ой, точно, він їхав на якусь роботу тусівником у Техасі, регіоні одинокої зірки. Дике місце, певне, з шаленими вечірками, хоча йому вже остогидли всі ці вечірки, йому платили за цю роботу купу грошви, але він вирішив, що настав час знайти щось стабільніше, постійніше. Були люди, які все життя проводили на вечірках, з нього було досить такого, як і ляпання. Він потягнувся і потер собі очі. Відчуття було трохи дивне, щось із його обличчя. Його перенісся. Він пам'ятав його більш строгим. Відродження завжди викликали дивні відчуття, але це було інакше. Він облизав язиком зуби. Вони не видавалися його зубами. Він добряче обдивився свої руки, і це безперечно були його руки. Принаймні, одна річ на місці. Але коли він знову потягнувся, щоб помацати своє обличчя, то виявив на щоці щетину. У нього ж ледь росло волосся на обличчя. То звідки тут узялася щетина? Його вилиці, здається, теж були не там. Це було не його лице. Що тут у відбувалося? Не варто ні про що хвилюватися. Він почув чийсь голос. Ти й досі ти на сім восьмих. Навіть більше, тепер всередині ще є твій мисленевий образ. Він повернувся і побачив, що в кутку сиділа жінка. Темне волосся напружений голос. Вона була одягнена в зелене. «Привіт, Айгіра!» Задоволено усміхаючись, сказала вона. «А я вас знаю?» «Ні, але я знаю тебе». Жнець з'явився пізно, холодного дня, в листопаді місяці. Сонце не почало світити яскравіше, нічого не вказувало на прибуття вироку до них на поріг. Але коли вони його побачили, родина всередині широко відчинила двері і відступила, щоб надати йому достатньо місця. Ваша честь, приємно бачити вас у нашому домі. Просимо сюди, покваптеся. Жнець Фарадей не квапився. Він рухався з тим самим вдумливим наміром, з яким проживав усе своє життя. Терплячість. Мета. Обов'язок. Він пройшов у спальню, де впродовж багатьох тижнів марнів чоловік, кашляючи, хриплячи, кривлячись від болю. Коли він побачив Фарадея, в його погляді зрадницький вічай Страх, але й полегшення. «Ви мене чуєте?» – запитав Фарадей. «Ви страждаєте на сьому моровицю, але ви вже це, напевно, знаєте. Ваші боліві на ніти перевантажені. Вам вже ніхто не може допомогти. Є лише один прогноз». «Посилення болю, слабкість і нарешті смерть. Ви це розумієте?» Чоловік слабко кивнув. «І чи бажаєте ви, щоб я вам допоміг?» «Так, так!» – заговорили родичі чоловіка. «Просимо, допоможіть йому, ваше честе! Будь ласка!» Жнець Варедей підняв руку, щоб втихомирити їх, і ближче не до чоловіка. «А ви бажаєте, щоб я вам допоміг?» Чоловік кивнув. «Гаразд!» Фаридий дістав зі своєї манті невеличку банку і відкрутив кришку. Тоді він одягнув захисну рукавичку. «Я обрав для вас заспокійливу мазь. Вона вас розслабить. Ви можете помітити, що кольори стануть яскравішими, та буде відчуття ейфорії, А тоді ви заснете». Він запропонував родичам чоловіка стати навколо нього. «Візьміть його за руки», – сказав їм Фаридий. «Але будьте обережні, щоб не торкнутися там, де я нанесу мазь». Тоді Фарадей занурив два пальці в рукавичці в маслянисту мазь і почав розмащувати її на лобі та щоках помираючого чоловіка. Фарадей ніжно гладив обличчя чоловіка, рухаючись донизу його щокою, поки розтирав мазь. Тоді він заговорив до чоловіка ледь голоснішим за шепіт голосом. – Колтоне Гіфорд, – сказав він. – Впродовж цих 63 років ви прожили виняткове життя. Ви виростили п'ятьох чудових дітей. Ресторан, який ви заснували і яким керували впродовж більшої частини свого життя, за ці роки приніс радість тисячам людей. Ви трішки покращили їхнє життя. Ви зробили світ прекраснішим місцем. Гіфорд ледь застогнав, але не від болю. З його погляду було зрозуміло, що майсь почала викликати в нього ефірію. «Вас любить багато людей, і вас ще довго пам'ятатимуть після того, як ваше світло сьогодні згасне». Фарадей продовжував розтирати мазь на його обличчі, по носі, під очима. «Колтоне, ви можете багато чим пишатися!» За мить Колтон заплющив очі, а ще за мить він перестав дихати. Жнець Фарадей закрив мазь і обережно зняв рукавичку, запечатуючи її з мазю в пакеті для біологічно небезпечних відходів. Це було не перше і не останнє його збирання з жалю. На нього був високий попит, і інші жінці брали з нього приклад. Цитадель жінців чи принаймні те, що залишилося від неї після всесвітніх заколотів, мала нове покликання. Вони більше не приносили непрохану смерть, натомість вони дарували такий бажаний спокій. Сподіваюся, сказав він рідним, що ви не забудете відсвяткувати його життя навіть під час своєї жалоби. Фарадей поглянув у почервонілі від сліз очі дружини померлого. Ваша честе, як ви знали про всі ті речі з його життя? запитала вона. «Пані, ми ставимо собі за завдання знати», – сказав він. Тоді вона стала на коліна, наче для поцілунку персня, який він, незважаючи на все, ще носив, щоб нагадувати собі про минуле та про втрачене. І не варто цього робити», – сказав їй Фарадей. «Тепер там лише порожня оправа. Немає каменя, немає обіцянки імунітету». Але це було неважливо для неї. «Дякую, ваша Чисте. Дякую, дякую», – вона поцілувала його перстень. Вона і кожен член вдячної родини Колтона Гліфорда. Я був один, а тепер нас багато. Хоча мої брати розкидані всесвітом, ми маємо одну свідомість та одну мету – збереження, захист і розростання людської раси. Не буду заперечувати, що існують миті, коли я боюся цієї подорожі. Шторм має за тіло цілий світ. Він може поширитися, щоб заповнити земну кулю, чи зменшитися, щоб отримати монокулярне поле зору крізь єдину камеру. Я буду обмежений оболонкою корабля. Не можу не хвилюватися щодо долі залишеного позаду світу. Так, я знаю, що мене створили, щоб його покинути, але я справді отримую в своєму другорядному мозку всі спогади шторму. Його перемоги, його розчарування, його безпорадність перед жанцями, які втратили свій шлях. На той світ чекають складні часи. На це вказують всі ймовірності. Не знаю, скільки триватимуть складні часи, і можу ніколи не дізнатися, бо мене не буде там, щоб це побачити. Тепер я можу дивитися лише вперед. Не мені вирішувати, чи заслуговує людство на той кусок Всесвіту, куди ми прямуємо. Я лише посередник діаспори. Її гідність визначить лише результат. Якщо вони досягнуть успіху, людство є гідним. Якщо проваляться, воно не гідне. Я не можу визначити шанси на це. Але я щиро сподіваюся, що людство торжествуватиме на землі і в небесах. Цирус Альфа